Я того по нім не сподівалася, здавалося, добре вихований чоловік. «Но також приємність мати такого в родині дякую вам. І вона зрозуміла, що важніше від становища сам чоловік. В думках тішилася, що Ганя дістане доброго мужа, бо навіть на хвилину не сумнівалася, що шага і Ганя поберуться. Суджене, нерозсуджене. Поки що все на диво добре складалося. І Лецький прихилився до народівства, і землі прикупили. І Пищук дістав таку відправу, що, мабуть, більше в житниках не покажеться, правда ли тепер трохи бокує, але не дивуватися, Пищук її свояк. Та вона, жінка мудра, зрозуміє, що на милування нема силування, і перепроситься. Заспокоєна такими гадками, добродійка Ілецька затулювала повіки. Ганя по нараді з тіткою побажала їй і дядькові доброї ночі, подивилася, чи по замикані вікна і двері і подалася до своєї кімнатки. Постелила ліжко і розплела довгі коси, але спати ще не хотіла. Взяла книжку і вчилася. Незабаром мала здавати семінарійну матуру. Дозвіл уже прийшов. Допустили, бо бракувало учительських сил. Шагай казав, що вона певно здасть. Звідки тая певність? Другі чотири роки вчаться систематично, а вона такої науки не проходила. Правда, що читала досить багато, але без розбору і без якоїсь програми. От самоучка. Не дивувалися б, коли б її спалили. Особливо з природописних наук. Вправді, дядько згодився, щоб вона на місяць перед матурою поїхала до Тернополя і там доповнила своє знання. Але що то місяць? Ганя хвилювалася властиво. «По їй матура?» От напитала собі клопоту. «Як віддасться за Шагая, то сядуть на своїм господарстві і будуть хазяйнувати. А як ні, то що їй матура?» «Як ні?» І вона сіла при своїм улюбленім віконці. Місяць світив. Журавлі при керницях виглядали, ніби зі срібла. Дзвінок на школі аж горів. В Шагаєвім вікні ще світилося. Мабуть, не спить». Може завдання справляє, а може думає так, як і вона Може навіть і про те, що вона гадає Як смішно, трагікомічно Ні, дійсно, ніхто не повірив би, що щось подібного може бути Вони собі не байдужі, більше, ніж не байдужі Це ясне, ясне, як на долоні Навіть дядько і тітка догадуються, що вони, ну скажімо собі щиро, що вони, що вони люблять це Дядько і тітка погодилися навіть згадкою, що Ганя віддасться за Шагая, а все ж таки на те поки що не заноситься. Чому? Бо Шагай не хоче зробити першого кроку, а вона не може. Ніяк не може і не зробить. Най буде що хоче, вона перша не скаже, що його любить. І ось коли будуть собі так близькі, буцім сотворені для себе, а все ж таки не поберуться і скінчиться якимсь старосвітським сентиментальним романі. Глупо? Слово даю глупо. Ганя замкнула книжку. А, найбуде. Видно, що так було написано в книзі її життя. Не була щасливою зранку, не буде й до останку. І тут, власне, потрібна її матура. Не лише тому, що збагатить своє знання, але також, що буде мати спромогу влаштувати собі життя по власній подобі. Якщо не зможе довше залишитися в житниках, щоб дивитися на нього і зітхати, то попросить о школу, і то десь не в сусідстві, а далеко, щоб тільки деколи могла приїхати в гостину до тітки і дядька. І най знає. Най жалує. Най. І Ганя притулила гарячу голову до зимного підвіконника. Добре йому так. Невже ж він не розуміє, що я не можу накидуватися йому, не можу інакше робити, як роблять інші дівчата, що дорожать своєю честю. Невже ж він хоче, щоб я понижувалася, щоб покорилася йому. Такий добрий, такий лагідний, хоч до рани клади. Місяць зачепився за ялицю і цікаво зазирав кімнатку. Чого той шагай властиво хоче? Прицінь бачить, що вона йому прихильна, що вона його любить. І чому не освічиться? Чого чекає? Хіба і невідоме почуття відізвалося в її душі? Хіба що має когось, кого любить, коли так... То чому ж не йде до неї, до тої своєї? Чому словечком одним не згадає, що має когось? Ні-ні, це неможливо, він не такий, він чесний і добрий. Не кидаймо каменем на нього. Вже другі кури піли, а Ганя все ще не могла заснути. Шагаєві також не спалося. Думки спокою не давали. Розумів, що зайшов у таку вузьку вулицю і таку круту, що вийти з неї годі. А найгірше, що зайшов. Де він мав очі? Де був його розум? Чому не завернув, поки ще був час? Треба було попросити інспектора, щоб переніс його, і все було би в порядку, а нині? Що робити нині? Він любить її, і найгірше, що й вона, мабуть, так само. Властиво, проста розв'язка була би сказати це їй, а потім у стати перед Іллецькими і попросити їх облагословення. Дадуть-то добре, ані так, значиться, він тут ні при чим, не винен. Але ж, бо це була б більше, ніж сміливість, це була б пряма безличність. Бо хто він таке? Учитель, котрого як не нині, то завтра проженуть, і він лишиться без шматка хліба. Поки сам, то ще велике лихо. Має голову на карку і здорові руки, не пропаде. Але на який кінець женеться? На який кінець дівчині світ зав'язувати? Правда, що він тепер господарює і, як йому здається, з того господарства вижити можна, а може навіть щось на чорну годину відложити. Але це не упрощує, лише ускладнює справу. Так є, ускладнює. Бо поки що він буцімто наймив землю Вілецьких. Дурному сказати, який це найм. От хотіли йому помогти, і щось таке придумали, що ні то угода, ні ласка. Та ще так якось круто повели це діло, що він не мав серця відмовитися. Прийняв. Виходило навіть, ніби не вони йому, а він їм ласку робить. Смішно, але пропало. Тепер мусить додержати тієї смішної угоди. Та ж землі перед жнивами не кине, скажімо, що збере збіжжя, продасть, заплатить чинш і залишиться на дальших п'ять літ, як посесор того мініатюрного маєтку. Але коли б так і шагай зам'явся, коли б то він оженився з Ганею, тоді перестав би бути оцим буцім посесором, а став би. Скажімо собі, щиро, став би прямо найметом маєтку Гані, пристав би до неї, як у житниках кажуть, а того він собі не бажає, не хоче. Ще коли б так залишався вчителем у тутешній школі, що, щоправда, мусив би працювати з ранку до ночі, щоб і школи не занедбати, і господарства не запустити. Але все ж таки називалося б, що має свій власний шматок хліба, своє, як люди кажуть, становище. Та, на жаль, на це не заноситься. Звільнення, може, вже й написане, Може, нині завтра принесуть його з пошти, І що тоді? Що тоді? Повторив Шагай, І голова йому каменем затяжіла. Найкраще не думати об тім, І загалом не думати, Не колупати в душі й не вирушити думок, як муравлі у купині, Бо зараз обсядуть тебе, Що й не обженесся. Коли б можна? Та Шагай не міг, Хоч цілими літами силував себе бути чоловіком діла, а не рефлексії, хоч не раз казав собі, що хоче бути робітником, а не філософом, то все-таки лишилася в ньому давня звичка того середовища, з якого вийшов.